«І тільки після цього повернімось до питання про шлюб», – із удаваною веселістю додав. «Заведи його у салон у люні. Хай побачить, на що здатні російські дівки. Та він бовдур вмить охолоне до своєї фройлян». При згадці про салон у люні колишній головний комсомолець розпалився. Випив поспіль дві чарки – однак закінчив урочистий прийом буденно і трохи роздратовано. «Ну, добре, хлопці, у мене купа роботи». Шульга вже п'ять місяців просидів в одиночці внутрішньої тюрми на Луб'янці. Як одного разу Вертухай, подаючи віконечко в дверях миску з баландою, злісно сказав. «Ну от». Ми вас і перемогли. Що, скінчилася війна? радісно вигукнув Шульга. А для тебе ще не скінчилася. рикнув Вертухай і грюкнув затулкою. Невдузі до Шульги прийшов його колишній шеф, генерал Судоплатов, керівник спецбюро КДБ по здійсненню замахів за кордоном. Мабуть, Вирішив, що шульга остаточно дозрів. Задля більш швидкого дозрівання йому ще в лютому відбили нирки, і він довго мочився кров'ю. Зламали кілька ребер, але жодного разу не били по обличчю, що навело шульгу на думку, що його ще не списали. «Розумієш, шанси у тебе нульові», – сказав судоплатов. «Мене вже Емма задовбала». «Зроби щось!» «А що тут зробиш? Ти ж на контролі у Павла?» Це була оперативна кличка Берії. Однак якби ти погодився на один варіант, вимальовується акція. «Ні, виконавець не ти. Підбереш людину?» «Розумієш, ми давно могли б це зробити традиційним способом». Усі його конспіративні квартири, паролі нам відомі, телефон прослуховуємо. Вибачте, товаришу генерал, – перебив Шульга. – Про кого йдеться? – А сам ще не второпав? – засміявся судоплатов. Шульга здогадався відразу. Однак хотів почути від шефа. У чому їхні проблеми і при чим тут він? Заарештований майор з якого погони зірвали ще у Львові, відразу, як зникла Зоряна. А втім, він здогадувався і про це. Потрібний незвичайний теракт, як це робилося раніше. Троцький, Петлюра, Коновалець. Хрущов робить вигляд, що він переконаний антисталініст із методами генералісимуса покінчено. Час вимагає нових методів більш витончених. Ти знаєш, що таке лабораторія номер 12? Не чув? Ага, та й звідки тобі знати? Розумієш, наш знаменитий нарком Генріх Григорович Ягода був за фахом фармацевтом і завжди казав: "Для чого витрачати порох і свинець? Це дорого і гучно". Він був залюблений в отруту знав про неї все і мріяв, аби вона перетворилася на головну зброю розвідників. Ось він, Генріх Григорович, і створив токсикологічну лабораторію, яка спочатку називалася «Кабінетом». Ну, тепер це абсолютно засекречена лабораторія номер 12 Інституту спеціальних і нових технологій комітету. Там працюють найкращі хіміки країни – Професори, лауреати. І вони сконструювали зброю, про яку мріяв ягода. Вона стріляє не свинцем, а отрутою, синильною кислотою. Якщо постріл влучить в обличчя об'єкта, той відразу вмирає, нібито від серцевого нападу. І жодна експертиза не може знайти в трупі слідів отрути. А отакий, бач, геніальний винахід. Вміють, якщо схочуть. Ну, вірніше, якщо ми схочемо. Генерал засміявся. Шульга чомусь згадав, що всі підлеглі, в тому числі дружина Емма Каганова, звали його Великий Паша.